A világegyetem sokkal durvább és ijesztőbb, mint azt gondolnánk. Vérfagyasztó sikolt szülne, csak hogy az űrben senki sem hallaná. Az űrben hipersűrű neutron csillagok ütköznek egymással. Újszülött bolygók szétsúzzák egymást. És a szupermasszív fekete lyukak halálos, kozmikus sugarakat bocsátanak ki. Csillagok robbannak fel, galaxisok ütköznek egymással, és kötfoltok sok hullámokat bocsátanak ki. Bemutatjuk a világegyetem legbarátságtalanabb helyeit. Így működik a világegyetem. Az univerzum leghalálosabb helyei. Gyönyörű világegyetemünk csodákkal van tele, és minden nap tanulhatunk róla valami újat. De ha minden titkát ismernénk, halálra válva menekülnénk, mert a kozmosz nem csupán az élet bölcsője, hanem pokoli halálasztó is egyben. A világegyetemünk egyszerre jóindulatú és erőszakos. Léteznek úgynevezett békés, nyugodt oázisok, ahol az élet virágozhat, mint például a Föld. Más helyeken azonban a létezés nem ilyen könnyű. Nem szükséges fényévmilliárdokat utazni ahhoz, hogy megtapasztaljuk az univerzum legfélelmetesebb sarkait. Egyes helyek viszonylag közel találhatók. Vegyük például az Orion csillagképben megbúvó vörös szuperóriást. Nagyjából 640 fényévnyire található a Földtől, és halára van ítélve. A Beetlejuice egy vörös szuperóriás csillag, még a külseje is haragos. Akkora, hogyha a naprendszerünkbe helyeznénk, egészen a Jupiterig érne. Gigantikus. Amikor a hozzá hasonló méretű csillagok meghalnak, az eredmény egy óriási robbanás. Ez a csillag egy lépésre áll attól, hogy szupermóval legyen belőle. Amikor ez bekövetkezik, csodás látványban lesz részünk. A haldokló csillag üzemanyaga nem sokára kiapad. A magjában égő nukleáris tűz folyamatos harcban áll az óriási tömegének gravitációs erejével. Senki sem tudja pontosan, mikor fogy el az üzemanyaga, de amikor bekövetkezik, a csillag lassan össze fog omlani, és a legjobb, ha senki sincs a közelében. Képzeljük el, hogy a csillag felszínéhez közel tartózkodunk, amikor szupernovává alakul. Azt látnánk, hogy a felszíne nagyon gyorsan visszahúzódna, mint egy nagyon sebes apája tengerparton. Tudnánk, hogy katasztrófa közeleg. Az összehúzódó csillagok külső rétegei tömörebbé alakítják a magjukat. Minél jobban összeomlik a csillag, annál sűrűbb lesz a belseje. Az összepréselt anyagnak pedig valahol távoznia kell, és egy számunkra felfoghatatlan energiarobbanást fog eredményezni. Amikor a Beetlejuice szupernóvá alakul, óriási katasztrófa következik be. Egy csillag felrobban. Nehéz elmagyarázni, hogy ez mekkora energiát jelent. Képzeljük el, a nap által minden másodpercben kibocsátott energiát, szorozzuk meg az egy évben lévő 31 millió másodperccel, majd a nap élettartamának a 10 milliárd évével na, ennyi energiáról van szó. A kibocsátott energia fény, hő és felforrósodott gáz alakjában távozik. Másodpercenként több mint 10 ezer kilométert megtesz, és mindent elpusztít maga körül. A csillag körüli röpppályán keringő bolygókon minden élet megszűnne. A mi napunk nem elég nagy ahhoz, hogy szupernóva legyen belőle, különben nem élnénk túl. Ha tőlünk 30 fényévre, vagyis 150 trillió kilométerre szupernóva alakulna ki, nagy bajban lennénk. A sok hullám elpusztítaná a légkörünket, ami tömeges kihaláshoz vezetne. Jelenleg jobb, ha messzire elkerüljük azt a csillagot, és ha már szupernóvává alakult, akkor is. A halálakor ugyanis létrejön a világegyetem egyik leghalálosabb teste, a Neutroncsillag. A Neutroncsillagok olyanok, mint a vámpír zombik. Tulajdonképpen elpusztult csillagokról van szó, de a saját vészjósló életüket élik, és a legjobb, ha a közelükbe sem megyünk. Több trillió tonnányi anyag sűrűsödik össze egy alig 20 km átmérőjű gömbé. A neutron csillag az astrofizikában ismert legsűrűbb test. A fekete lyukakat leszámítva. Ha a kezünkbe vennénk egy neutroncsillag anyagból lévő kavicsot, 100 millió tonnát nyomna, és egyszerűen átesne a tenyerünkön. A neutroncsillag olyan sűrű, hogy hipererős gravitációs mezőt képez. Nehéz eltúlozni a neutroncsillag csillag drámai mi voltát. A gravitációja olyan erős, hogy maga köré hajlítaná a fényt, és különös csillámló hatást keltene. Csábító de halálos. A neutroncsillagokat egyetlen űrhajós sem lesz képes megközelíteni. Hogy kiderítsük, hogy mi történne ha mégis, elküldjük csakot, a kozmonauta tesztbábunkat. A tesztbábukat azért hoztuk létre, hogy bebiztosítsuk az emberek épségét. Értünk áldozzák fel magukat. Csak utazása kemény és kíméletlen lesz. De inkább ő sérüljön, mint én. Ahogy csak megközelíti a neutroncsillagot, annak gravitációs ereje hatni kezd rá. A gravitáció olyan erősen hatna rá, hogy csak mérhetetlenül felgyorsulna, körülbelül a fénysebesség felé. A neutroncsillag gravitációja 200 milliárdszor erősebb, mint a Földé. A felszín fölött nagyjából 240 km erősen húzni kezdené csak végtagjait. Amint egyre közelebb kerülnénk a neutron csillaghoz, állítólag úgynevezett spagettifikáció zajlana le, vagyis az illető spagetti csíkvékonyra nyúlna. Gyakorlatilag ízekre bomlana. Képzeljük el az élményt. Először az ízületek roppannának el. A bőrünk lehámlana a testünkről. A csontjaink akár csak a belső szerveink. Egy nanoszekundum leforgása alatt a tesztbábunk atomcsíkokká válna, és úgy száguldana a csillag felé. Az atomok végül belecsapódnának a neutroncsillagba. Sajnos az erőszaknak ezzel még nincs vége. A tesztbábú maradványai hatalmas energiarobbanást előidézve ütköznének a felszínnek. Másodpercenként 160 ezer kilométeres sebességgel csapódna be. Akkora erővel, hogy a felszabaduló hatalmas energia elhalványítaná a bolygónkon található teljes nukleáris arzenát. A neutroncsillag általi halál rendkívül erőszakos. Semmiképpen sem szeretnék a közelében tartózkodni. A jó hír az, hogy a galaxisunkban nem sok neutron csillag létezik, vagyis több millióról tudunk, de hatalmas kiterjedésen szórodnak szét. Egyes emberek nagyon ostobák, úgyhogy lehet, hogy a jövő egyik űrutazója egy neutroncsillag mellett fog felbukkanni a térgörbületből, és azonnal sugárzás, majd spagettifikálódás áldozata lesz, és belekenődik a neutroncsillag nyálkás kérgébe. Ha bármi vagy bárki megközelít egy neutroncsillagot, ehhez hasonló katasztrofális végzet várja. A neutron csillag az egyik legveszedelmesebb test, amivel találkozhatunk. Ha a születéskor kerül az utunkba, akkor tudhatjuk, hogy szupernova közelében vagyunk, és mindennek vége. Ha a szupernova eltűnésekor találkozunk a neutroncsillaggal, akkor is végünk. Ha elég balszerencsések vagyunk, hogy belezuhanjunk egy neutroncsillagba, akkor nagyon gyorsan atomokra hullanánk. Ha egyetlen, a neutron csillagokkal kapcsolatos tanácsot adhatnék a jövő űrutazóinak, azt mondanám, hogy nem. Ne menjetek a közelébe. Lássuk be, hogy egy neutron csillag közelsége egyértelműen halálos. De mi történik akkor, ha két neutron csillag ütközik? Létrejön az univerzum egyik legfurcsább és legveszedelmesebb teste. A neutroncsillagot azért kell elkerülni, mert atomokra tépi az embert. De két neutroncsillag sokkal rosszabb egynél, ugyanis olyan furcsa és végzetes testet hoznak létre, ami zombi fertőzéshez hasonlatos módon átalakítaná az egész univerzumot. 2013. júniusában a NASA SWIFT szatellitje rövid energiarobbanást észlelt egy közeli galaxisból, ami egy rendkívül energikus és erőszakos eseményre adott bizonyítékot. Még pedig két neutroncsillag ütközésére. De hogyan ütközik össze két neutroncsillag? A kettős csillagok meglehetősen gyakoriak. Ilyenkor két csillag kering egymás körül. Ha mindkettő elég nagy ahhoz, hogy szupernovává alakuljan, akkor két neutroncsillagként folytatják tovább. A két sűrű, egymás körül keringő csillag között végzetes vonzódás alakult ki. Idővel egyre közelebb kerültek egymáshoz, majd végül összeütköztek. És ez óriási mennyiségű energiát szabadított fel. Ez a robbanás akkora energiát szabadít fel, amit szinte képtelenség szavakba önteni. Egy ilyen robbanás több energiát bocsát ki, mint amennyit a nap a teljes élete alatt. Az ősrobbanás óta nem történt ezekhez hasonló erejű robbanás. Lehet, hogy nem csupán energia szabadult fel a robbanásban, ugyanis a neutron csillagütközések rendkívül különös anyagot bocsátanak ki. Egy új, feltételezett részecskét, amit Strangeletnek hívunk. A Strangelet neve arra utal, hogy különleges anyagból áll. A minket körülvevő anyag protonokból és neutronokból áll. Ezek pedig kétféle kvarkból, az úgynevezett fel- és a lekvarkból. A Strangeletek másféle kvarkot tartalmaznak, úgynevezett furcsa varkot. A furcsa kvarkok nagyobb részecskéket hozhatnak létre, de ez nem hétköznapi anyagot jelent, mint amit protonok és neutronok tesznek ki, hanem furcsa, strangeletnek hívott konglomerátumot. Ahhoz, hogy megértsék a sztrangelet működését, a tudósok az úgynevezett furcsa anyag hipotézist használják, ami kijelenti, hogy a sztrangeletek stabil anyagformát képviselnek, ami csak bizonyos extrém körülmények hatására jön létre. Egy neutroncsillag belsejében könnyen találhatnánk furcsa anyagot, és ha a léteznek, akkor ott bizonyára előfordulnának. Egy neutroncsillag magjában olyan nagy nyomás uralkodik, ami lehetővé teszi a Strangeletek születését. A Strangeletek két alakban fordulnak elő, pozitív és negatív töltéssel. A pozitív töltésű Strangelet nem bánt. Azonban a negatív töltésű halálos. A Strangelet egy atomnál is kisebb zombi, ami ha megharapja az embert, az változtatja. Az történne, hogy a normál anyag atommagjai furcsa anyaggá változnának. Ha a neutroncsillag ütközése valóban negatív töltésű sztrénzsöletet szabadítana fel, az láncreakciót idézne elő, és átalakítaná az összes anyagot, amihez csak hozzáérne. A közönséges anyag furcsa anyaggá alakulna, és a folyamat során energiát bocsátana ki. Mint a Massa című is cifiben, amihez csak hozzáért Masszába változtatta. A Strangeletek felfajják a körülöttük lévő anyagot, és ez a láncreakció nem jól végződik. Ha csak találkozna egy Strangelettel, időzített bomba lenne belőle. Csak anyaga azonnal furcsa anyaggá változna. Ezen felül pedig hatalmas mennyiségű energiát bocsátanak ki. Amint a körbennagyságú anyag furcsa anyaggá válna, csak felrobbanna, és Strangelet részecskéket szórna szét az űrben. Amikor egy kis darab normális anyag furcsa anyaggá válik, a felszabaduló energia a sztrénzseleteket szór amik újabb anyaggal találkoznak, és ez a folyamat egyre jobban eldurvul. Ha a sztrénzseletek csapódnának a földbe, az katasztrofális következményekkel járna. Képzeljük el, hogy egy strangelet becsapódik a légkörünkbe és az általa megérintett atomok furcsa anyaggá alakulnak. Ez a furcsa anyag további furcsa anyagot generál, vagyis abból a pontból egy különös folyamat indulna el. Egyre több energia szabadulna fel, még több Strangelet jönne létre, és végül az egész bolygó Strangelet robbanás áltozata lenne. A hátra maradó hordalék szétszúrodna a világőrben. És ez az újonnan létrejött Strangelet-felhő mindent elpusztítana, ami az útjába kerülne. Ha egy bolygó furcsa anyaggá alakul, akkor a következő is, a mellette levő csillag. Teljes galaxisok alakulnának át. A Strangeletek a teljes univerzumot átalakítanák. Van azonban egy probléma. Tudjuk, hogy a neutroncsillagok egymásnak ütköznek, mégis élünk még. És az univerzum sem omlott össze. Egy részről nem furcsa anyagból vagyunk, vagyis lehet, hogy nem is létezik. Más részről. A világűr hatalmas és lehet, hogy évmilliókba telne. Amíg a közeli nagy galaxisokból egyetlen furcsa anyag részecske eljutna hozzák. Fénysebességgel utazik, tehát útban van, de még nem ért el minket. Lehet, hogy a kozmosz egyik távoli sarkában neutron csillagok csapódnak egymásba, és szträngseleteket szabadítanak fel. Majd idővel kiderül, ha így van. De az univerzumban nem csak a neutroncsillagok szabadítanak fel halálos részecskéket. Sok milliárd veszélyes test létezik. Ezek közül pedig a leghalálosabb, pontosan galaxisunk szívében. A teútrendszer az otthonunk. Több mint százezer évni területet elfoglal. Fantasztikus nebulákat és több száz milliárd csillagot foglal magában. A csillagok a galaxis központjában keringenek, a szupermasszív Sagittarius A nevű fekete lyuk körül. Csodálatos látványt nyújtanak, de végzetesek. És ezért galaxisunk közepe az univerzum egyik legszörnyűbb pontja. Az űrben a csillagok hozzák létre a legnagyobb mértékű sugárzást, nukleális reakciókat indítanak be, ami fényteredményez, és ez az, ami az égen látható. Minél nagyobb egy csillag, annál nagyobb hőfokon ég, és annál erősebb a sugárzása. A galaxis magjában találhatók a legaktívabb csillagok. Ha a közelükben lennénk, elképesztő sugárzás érne bennünket. A sugárzás szó önmagában veszélyt jelent. Ha jobban belegondolunk, akkor minden sugárosz körülöttünk. A sugárzás minden fényfajtát magában foglal. Én magam is hőt, bocsátok ki, hiszen meleg test vagyok. Bizonyos fajta sugárzások jó indulatúak, míg mások nem. Van, ami magas, van, ami alacsony szinten rendelkezik. Minél magasabb az energiaszint, a fénye egyre veszedelmesebbé válik, hiszen amikor bejut a sejtekbe, károsítja azokat. Ezt a fajta sugárzást elektromágneses sugárzásnak hívjuk, és közülük is a legerősebbek, a röntgen és a gamma sugarak olyan pusztítóak, hogy sugárbetegséget és akár halált is okozhatnak. Létezik azonban egy másfajta sugárzás. A kozmikus sugárzás. Apró, atomnál is kisebb részecskék fénysebességet megközelítő gyorsasággal utaznak, és friss kutatások kimutatták, hogy a legtöbb kozmikus sugár nem csillagokból, hanem a szupermasszív fekete lyukakból származik. Amikor a fekete lyukakra gondolunk, az jut eszünkbe, be, hogy mivel sötétek, fényt szívnak magukba. Meglepő módon azonban, amikor a fekete lyukba anyag kerül, felforrósodik, és nagy erejű energiakitöréseket eredményez. Amikor az anyag beleesik a fekete lyukba, hatalmas korong jön létre, és óriási szélfújást idézelő, mivel a forró korong szétszórja a részecskéket. Amint valamilyen anyag belekerül a fekete lyukba, a világegyetem legerősebb sugárzásává változik. A szupermasszív fekete lyukak szupertöltésű részecskegyorsítóként működnek, hiszen felforrósítják, majd sugárban kilövellik a részecskéket. Ezek az erős energiakülövések. a fénysebesség 99,9%-ára képesek felgyorsítani a részecskéket. Ennél jobban aligha ha lehet részecskéket felgyorsítani a fizika törvényei alapján. A felgyorsított részecskéket kozmikus sugárzásnak nevezzük. A kozmikus sugarak a világegyetem eddig ismert legenergiadúsabb részecskéig. Legyen szó akár egyetlen protorról, olyan nagy sebességre lett felgyorsítva, hogy olyan erős, mint egy 180 km per órás sebességű labda. Parányi kozmikus golyókról beszélünk, ami képes lenne szétroncsolni a sejtek DNS anyagát, sőt, magát a sejtet is. A nap a Föld irányába haladó kozmikus sugarak nagy részét eltéríti. De a védő mágnes buborékon kívül védtelenek lennénk, még egy űrhajón belül is. Nem mindegy, hogy mivel védekeznénk a részecske sugárzás ellen. Azt gondolnánk, hogy egy ólomlemez megteszi, de azzal csak rontanánk a helyzeten. A bolygókutató, kutató szemléltetni fogja. Lufikkal helyettesítve az emberi sejteket. Frankenstein mintájára sejtenként felépítek egy emberi testet. Az űrhajó védő rétegét egy acél darab jelképezi. A kozmikus sugárzást pedig egy puskagolyó. Kilövöm a galaktikus kozmikus sugarat a naprendszer felé. Lássuk, mit fog tenni az űrhajóval. A golyó eléri a fémet és szilánkokra törve halad tovább a Pontosan úgy, mint a kozmikus sugarak. Az apró részecskék elérik a fémet, amiben elektronok szabadulnak fel, amik átszáguldanak az ember testén. Ekkor már nem egyetlen részecske, hanem rengeteg részecske fog becsapódni. Ha ezek valóban egy testsejtjei lennének, az illető óriási bajban lenne, hiszen a galaktikus sugár szilánkokra robbantotta az űrhajó falát. Nem csupán egyetlen sugár sejti szinten történő rombolásáról van szó, hanem atomszilánkokról, amik sok sejtet elpusztítanak. Ez a jövő űrutazóinak legnagyobb kihívása. Hogyan fogják megvédeni magukat a kozmikus sugarak ellen? A sejtek DNS-ét minden áron meg kell tőlük védeni. Galaxisunk szíve életveszélyes hely. Ami azt illeti szerencsések vagyunk, amiért oly messze vagyunk tőle a nap Balszerencsésnek tűnik, hogy a galaxis külvárosában lakunk, 30 ezer fényévnyire a központtól, de ez a legmegfelelőbb hely az életre. Már tudjuk, hogy galaxisunk haldokló csillagai mekkora veszélyt jelenthetnek. De mi a helyzet egy bolygórendszer születésével? A porból és gázokból megszülető bolygók csodálatos látványt nyújtanának. de csak messziről, mert a bolygók születése erőszakos, pusztító folyamat, ami a világegyetem egyik legpusztítóbb helyét hozza létre. Dom Petit űrhajós sóval és kávéval kísérletezett a nemzetközi űrállomáson, és ezáltal közelebb került a bolygók lehetséges születési körülményeihez. Kiderítette, hogy zéró gravitációban a szemcsék csomókká állnak össze. Ha ezt a folyamatot egy naprendszer léptékére növeljük, a teremtés és pusztítás mérhetetlen erejű forgatagát kapjuk. Ez a csillag az LKC A15 450 fényévnyire található, és a tömege megközelíti a napét. Forból és gázokból álló protoplanetáris korong veszi körül, amelyben új bolygók születnek. A bolygók születésekor a fiatal csillagot anyagkoron göleli körbe, ami űrhordalékból áll, egyre nagyobb és nagyobb, és a gravitációja további anyagokat szív magába. A bolygók születése olyan, mint egy nagy sebességű autóverseny. Az autók körbe-körbe haladnak más-más sebességgel, akárcsak a bolygók. Az anyaga nap körül kering, különböző sebességgel, más-más szögben és röppályán. Néha az anyag egy nagyobb testé sűrűsödik. Ha a naprendszer két teste összeütközik, a hordalék nagy része eltávozik, de a főbb testek összetapadnak. Így jönnek létre a bolygók. A távolból ez lenyűgöző látvány, de aki közel megy, azt magába szippantja a sebesen forgó anyagörvény. Az anyaga, porszemcsék és még a nagyobb kövek is orbitális sebességgel keringenek a protocsillag körül, ami 15-25 km/s. Azt gondolhatnánk, hogy a legnagyobb kövek a legveszélyesebbek, de ez nem feltétlenül igaz a világűrben. A nagyobb köveket látjuk, és követni tudjuk az űrben. De a kisebb kavicsokat nehéz észrevenni, és nem tudhatjuk, hogy közelednek. Mindenki a nagy sziklától fél, pedig az űrben jobb, ha az apró, sebesen száguldó kavicsoktól tartunk. Ha egy bors szemnagyságú, óránként 64 ezer kilométerrel haladó kavics elérni a tesztbábunkat, azonnal átmenne rajta. A baseball szabályai értelmében az ütőjátékosnak védő sisakot kell viselnie, mert egy 160 km per órás sebességű labda közelít a fejéhez, ami akár meg is ölhetné. Képzeljük el, hogy a baseball labda ezerszer gyorsabban halad, gyakorlatilag átmenne a játékos fején, még csak le sem lassulna. A csillag körüli űrrész tele van változatos méretű hordalékkal. Egymás körül pörögnek, lepattannak egymásról, és egymáshoz tapadnak. Chuck számára ez egy borzasztó veszélyes helynek számít. A hordalék mislik be aprítaná. Egy protoplanetáris korongban utazni annyit jelent, mintha közvetlenül az illetőbe puskával belelőnénk. Hatalmas mennyiségű anyagról van szó, ami óriási sebességgel halad, és darabokra zúzná csákkot. Az univerzumban ennél sokkal békésebb helyek is léteznek, távol a szágoldó hordaléktól. Azonban a kozmosznak még a legcsöndesebb helye is csalóka lehet. Mert itt található valami, ami vékonyabb egy atomnál, több fényév hosszú, és mindent cafatokra vág. A Föld légkörén át több milliárd galaxis és több trillió csillag látható. Általában úgy tűnik, mintha egyenletesen szét lennének szórva. Azonban 2015-ben a tudósok furcsaságra lettek figyelmesek. Időnként van valami, amire nincs magyarázatunk. Mint például erre a hatalmas területre, ami hidegebb, mint ahogy az fizikailag lehetséges. Kevés anyag, kevés galaxis és még kevesebb energia található benne. Az ilyen helyeket üres tereknek hívjuk, és némelyükük hatalmas kiterjedésű. Az egyik ilyen óriási üres tér, 1,8 milliárd fényév szélességű, és így ez az emberiség által valaha felfedezett legnagyobb egybefüggő struktúra. Ez az üres a vártnál 20%-kal kevesebb anyagot, és tízezerrel kevesebb galaxis tartalmaz. Ez azt jelenti, hogy nagyjából ezer trillió csillag hiányzik. A tudósok nem biztosak abban, hogy miként jött létre ez a nagy üres tér, Tudjuk, hogy a galaxisok elrendezése az univerzum kezdetén alakult ki, ezért érdemes megvizsgálni az ősrobbanás körülményeit. Pontosabban mondva, a zsengekorú, alig 380 000 éves világegyetemet. Íme a kozmikus mikrohullámú háttér, vagyis az ősrobbanás nyomán létrejövő hőmintája. Ha megfigyeljük a mikrohullámú háttérsugárzást, piros és kék színeket látunk. Ezek nem valódi színek, csupán azt hivatottak jelezni, hogy a hőmérséklet kicsivel forróbb vagy hidegebb az átlagnál. Az eltérés csupán léknyi. Az enyhén forróbb régiókban egy kicsivel több volt az anyag. Ezekből jöttek létre a galaxisok, és a többi, ma is megfigyelhető szerkezet az univerzumban. A hidegebb régiókban kevesebb volt az anyag, és itt nem jöttek létre komplex rendszerek. Úgy véjük, hogy egyes hideg régiókban létrejöttek az üres terek. Ezek a terek első látásra jó indulatúak, de különös jelenségeket figyelhetünk meg bennük. Például a kozmikus húrokat. Now these are... Teljességgel elméleti jelenségek, nem tudjuk, hogy léteznek-e, de akkor jöhettek létre, amikor az univerzum nagyon fiatal volt. Úgy véljük, hogy amikor a végtelenül forró, sűrű palánta lehűlni kezdett, repedések jöttek létre az idő és a szövetében. Ezek a repedések sűrűek és vékonyak. A kozmikus húrok furcsa, egydimenziós és roppant súlyos jelenségek. Vékonyabbak egy protonnál, de rendkívül súlyosak. 16 kilométernyi kozmikus húr többet nyomna, mint a Föld. Képzeljük el ezt a hatalmas tömeget egy egydimenziós testben. Ez a legélesebb kis, ami valaha is létezett. Vajon mi történne, ha a tesztbábunk egy kozmikus húrral találkozna? A kozmikus húr olyan, mint egy űrbeli fénykart. Egydimenziós energiamező, ami azonnal ketté csakkot. A kozmikus húrok furcsa módon hatnak a térre, ugyanis megcsavarják és eltorzítják az időt és a teret. Miután ketté vágná ott, a húr egymásnak ütné csak fejét és lábát. Ha csak egy kozmikus húr útjába kerülne, a spagettifikálódás ellenkezője történne vele. Vagyis palacsintává válna. A nagy üres tér hideg, és nincs benne anyag. Ez a hely azonban ennek az ellenkezője. A világegyetem valóban legszörnyűbb helye, egyben a legszélsőségesebb is. Az idő és térszületésének időpontja az ősrobbanás. Az univerzum tele van csodákkal, és ezek a csodák a létezés első pillanatától fogva zajlanak. Mindez hajszál hiány nem következett be, mivel az anyagnak először az életben maradásért kellett küzdenie. A világegyetem születésének első fázisa az úgynevezett primordiális tűzgolyó fázis. Erőteljes forróság és nyomás jellemezte. Pokoli helynek számított, ami mindent bezúzott, elégetett és sugárzással sújtott. Ami még ennél is rosszabb, az anyagrészecskéi között harc dúlt, ami meghatározta az univerzum jövőjét. Einstein relativitás elmélete kimondja, hogy az energia anyaggá változhat, és a korai univerzumban ez látszólag bizonyításra lelt. A kezdeti anyagrészecskék születésekor adódott egy probléma, az anyag két alakban jött létre anyagként és antianyagként. Tudjuk, hogy mi a közönséges anyag, de vajon mi az antianyag? Az antianyag kevésbé rejtélyes, mint gondolnánk. Közönséges anyag, ellentétes töltéssel. Léteznek protonok és antiprotonok. A proton egy hidrogénatom magja, az antiproton pedig ellentétes töltéssel rendelkezik. Önmagában az antianyag nem veszélyes, csak akkor, ha közönséges anyaggal kerül kapcsolatba. Ha összehozzuk a közönséges anyagot az antianyaggal, el fogják pusztítani egymást, és tiszta energiát fognak létrehozni. Ez Einstein tömegenergia ekvivalenciájának az ékes példája. Vegyük egy részecske, majd még egy részecske tömegét, és a kombinációjukból, vagyis az anyag plusz antianyag kettőséből tiszta energiát nyerünk. A kiskorú univerzumban a közönséges anyag és az antianyag vadul pusztította egymást. Ebből következik a kérdés. Hogyan létezhet egy anyaggal teli világegyetem? Miért nem pusztult el minden? Ha egyenlő mennyiségben létezett volna anyag és antianyag, akkor a korai univerzum elpusztult volna. Ugyanis az anyag és az antianyag kiegyenlítik egymást és létrehozzák a tiszta sugárzást. Fantasztikus belegondolni, hogy ameddig ellátunk a világegyetemünk anyagrészecskékből áll. Az egyetlen megoldás az, hogy a korai univerzumban az anyag és antianyag közötti egyensúly eltolódott. Az univerzumban egyenlő részben volt anyag és antianyag, de minden egy milliárd antianyag részecskére egy milliárd egy anyag jutott. Ez a parányi különbség elegendő volt ahhoz, hogy létrehozza a kozmoszt. Tudjuk, hogy az antianyag majdnem elpusztította az anyagot. De mi történne akkor, ha egyetlen antianyag részecske elérne hozzánk? Az antianyag tudományos, fantasztikus könyvekben fordul elő, mert elpusztítja az anyagot, és természetesen azt gondoljuk, hogyha egy részecske betévedne ebbe a szobába, akkor elpusztítana egy anyagrészecskét. Na és, elemi részecskéről van szó. A felszabaduló energia mennyisége elenyésző lenne. Egy kis mennyiségű antianyagtól tehát nem kell tartanunk. Csak hogy a korai univerzum idején rengeteg antianyag létezett. Chuck nem sokáig bírta volna abban a környezetben. Testének minden egyes részecskéje reakcióba lépett volna az antianyag részecskékkel. Chuck pedig fényrobbanásban pusztult volna el. Ha a sors egy antianyag részecskével hozta volna össze... Csak fénylényé alakult volna. Bemutattuk az univerzum legszörnyűbb helyeit és az űrben látható legszörnyűbb testeket. Az univerzumban sok minden science fiction illő, mégis tudományosan magyarázható. A világűrben szinte minden megölheti az embert. A por, a felrobbanó csillagok, a csillagok hője, a fekete a gravitációja, a sugárzás, minden. Mindez rendkívül veszélyes. Hát nem biztonságosabb a Földön maradni? Nem, mert a hajók is biztonságban vannak a kikötőben, de nem azért gyártottuk őket. Annyi veszély leselkedik ránk az űrben, hogy boldogan maradok a Földön egészen addig, amíg meg nem jelennek az űrlények, mert akkor azonnal elhúzok innen. A dolog hihetetlen iróniája az, hogyha ezek a veszélyes helyek nem lennének, akkor mi sem léteznénk. Az univerzum csak azért jött létre, mert az anyag legyőzte az antianyagot az ősrobbanásban. Mi pedig csak azért vagyunk itt, mert egy szupernóva robbanás szétszórta az anyagot, amiből létrejöttek a bolygók, és végül mi magunk. Az univerzum nem csak pusztít, hanem épít is, és életet teremt. A világőr látszólag ijesztő, de vegyük tudomásul, hogy ha nem lennének szupernovák, akkor mi sem léteznénk. Lehet, hogy nehezen fogjuk fel, de az univerzum akkor is így működik. A magyar változatot a BTI stúdió készítette.